Asalamu As alaykum, të nderuar teleshikues, paçi jamë shera dhe beqati Allahut që qofshin me ju. Mirë se takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhjetauin, duke kërkuar përgjigjen. Sonte me mua në studio është hoqja jonë e nderuar studiuesi i islamit pikërisht ai me të cilën dhe nisëm këtë emision hoqja e nderuar pra Alauddin Abazi. Asalamu alaykum Zmir Serdat. Aleikum salam mirse jini. Vazdojmë thutjen me rëndë në emisionin e hoqjë nderuar dhe ne i lexojmë pyetjen e parë. Një televizionist ju pyet kështu. Allahu i lartësuar thot në surën Al-Hijr ajete 87. Ne të kemi dhënë ty shtatë jetë që përsëriten dhe Kur'anin e madhrişim. Cilat atat, uh, cilat thot janë këto që përsëriten dhe pse janë quajtur kështu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht lavdërojm Allahun arsuar, salame, e Lartësuar, salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit është fjala është thonë për për ajetin ku Allahu plotfuqishëm thotë welaqad atayna ka sab'an min almathani walqur'an alazim bra thotë Allahu plotfuqishëm dhe ne me të vërtetë ta dham ty 700 e përsëritur dhe Kur'anin e madhreshëm komentatorët e Kuranit kur flasin se çfarë është për qëllim me 700 e përsëritur apo 700 që përsërites përsëritet Kanë thënë se është fjala për e, surën Fatiha, dhe thëtë për Elhamdulillahin, për shakë se në faktë kjo, kjo surë i ka 7 ajete dhe ato 7 ajete përsëritin vazhdimisht gjatë falje si namazëve edhe e, e meritën dhe thëtë edhe epitetin si 7 që e përsëritur edhe kët kjo është doman mendimi të cilën e përmbajnë pothuajse të gjithë komentatorët e Kur'anit dhe thonë se është fjala për për, për Elhamdulilahin. Kurse ajo lidhja ku Allahu xhalla uala po thot 700 e përsëritur dhe Kur'ani i lart, Kur'ani i madhërisëm, do thot është një formulim do thot apo një formë shprehjes që Allahu i lart madhruar po e përmend më së pari do thot e, një Athe çojë është domon e pjesshme, që është fjala se edhe Kur'ani edhe e, Fatihaja është pjesë e Kur'anit. Me një fjalë do të mjaftohej që Allahu plotfuqishëm të, të thoshte e, dhe ne po ta zbresim, po ta japim ty Kur'anin e, Kur e madhreshëm. Mos të përmendej shtatçi përsëritur gjithsesi të e Fatehaya, por në këtë formulim e ka përmend apo e ka veçu nga këtë Kur'ani për me vërtetuar apo me vënë pa madherin e kësaj sureje dhe porosit që bart secili ayat do thot në në këtë sure. Kjo është do mëzë përsa i përket kësaj e, këti ajeti, do është ta, ta përmendim edhe atëse disa komentator tjërë të Kur'anit kanë thënë se me 700 e përsëritur, janë përqëllim 7 surët e parat të, të Kur'anit, pra është përqëllim 7 surët e parat të Kur'anit, e shtatshi është do të thonë shtat ai shtatë surrat e gjata të Kur'anit që janë do të thot surja Baqara, surja Al Imran, surja Nisa, surja surja Al Maide, surja Al Anam, Al Araf, edhe surja Tauba me anfal së bashku. Këto janë do të thot 6-7 surrat më të gjata të Kur'anit, edhe jënë do thotë i kanë disa vlera edhe kanë do thotë në me vetën bajnë do thotë shumë e, dispozita, regula, parime, kshila, e kështu me radhë, edhe për këtë shkak edhe Allahu Gjellu Ala e ka vequ, do thotë, në përmendje. Si të shqetë, me e sakta në këto dy komente që i kanë dhonë djetarit, thonjë që është për qëllim, do thotë, për e, surën El Fatiha, Allahu Edhimës e Miri o gjendëruar mërtëve të e të pyët jetë janë të të ndryshme, era dhe së shkjo, pse ka i natë thot një të lishikus dhe jo për purtë shmërinë në mes të shiteve dhe suniteve, të dyja thot kam për bazë dhe referim Kur'anin, pse shite të dhe sunite të nuk bashkon dhe të mos këtë ndarje në islam, sa tarikate ka islami, pse nuk bashkon të gjitha në nje, pse ka tyrve teqe e jo gjamia, mos kanë dikut thot në, islami, joj, mira, lutem, në këta islami, si edhja jo e mire ho Gjërat apo çështjet që përmenden në këtë pyetje e, me një fjalë do thotë ato gjëra që i kërkon do thotë pyetësit ua kërkon do thotë përgjigjen një shumë edhe për për me me fol për të me vërtet nevojitat jo ky emision por disa emisione që ti shtjelloj Po shpresoj që i shkurt do t'japim. Neve do të mundohemi ta përmbledhim edhe ta japim atë që është e rëndësishme të kuptohet, dhe thët, në tërë këto pyëtje të sëllat janë janë dërguan nga, nga ky pyëtës. Themi se fillimisht duhet ta kuptohem ne si musliman, se kjo fe e zbritur prej Allahut Madhruar datën, dhe thët, prej kohëve të shumë të hershme, dhe thët, para 1430 e sa viteve. Me një fjalë, dhe thët, kemi hy në shekullin e 15. Edhe qënë nga ajo kohë do thot prej momentit kur ka filluar shpallja ka jetu ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam islami vetëm ka filluar do thot të, të zgjerohet duke filluar prej Mekës do thot vendi ku ka filluar shpallja edhe kështu uh, është zgjeru mës pari do thot në në qytetet përreth në Medinë e kështu me radh pastaj është zgjeru do thot përhapja islamit në në uh, si udhësen e apo gadishullën arabek pastaj kështu me radh derisa ka arrit do thot Islami deri në Kinë do thot në lindjen e largët, pastaj edhe në anën tjetër do thot të, të botës ka arrit do thot në Spanjë, madje në kufi me Francën, edhe krejt ky territor do thot ku është përhap Islami. Do thot gjatë tër kësaj kohe ka do thot njerëz, ka kultura, ka popull, kombe të cilat janë futur në Islam edhe kanë pranuar do thot Islamin si fetë të tyre edhe kanë filluar me e pasu. Në anën tjetër duhet me kuptuar edhe atë se ë feja e Islamit kur ka zbrit, edhe kur ka filluar shpallja, edhe ë vazhdimisht do thonë në formë graduale kanë filluar do thotë të të për ligjin, edhe të zbresin rregulla, dispozitat me të cilat duhet të përmbahen muslimanët në përgjithësi. Edhe kur është pofunduar për, do thotë shpallja, edhe gjitha ato rregulla dhe dispozita janë zbrit, edhe ë Mani fjalë ka përfunduar do thot misioni i Islamit edhe është përmbyllë do thot e, e, feja atëre edhe pejgamberi sallallahu alejselam atëre ka shkuar nga kjo botë do thot ka e, e, ka kalu do thot në botën tjetër. Ajo çka po du me me cek do thot me kët po them se Islami do thot është i plotësum. Edhe Islami është i përmbyllur në momentin kur ka përfunduar shpallja ku thot edhe Allahu i plotfuqishëm në në një ajet koranor uh, al yawma akmeltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati waraditu lakum al islama dina ku po thot Allahu i plotfuqishëm në Kur'an uh, me vërtet nëse sot u uh, plotsova thën akmeltu lakum dinakum uh, dhe, wa wabmusha begatin time dhe jam i kënaqur që për ju të jet islami po thot Allahu xhella uala uh, ku ajet ka zbritë ka fundi jetës së Muhamedit sallallahu alaihi dhe selemu me të cilën do thot vetëm vet, vetëm se paralajmërohen mës parë i dërguar i Allahut pastaj sahabet muslimane të tjerë edhe në një formë do thotë të, të gjithë muslimanët që kanë ardhur pas Muhamedit sallallahu alaihi dhe se është afru do thotë përmbyllja e e fes do thotë edhe plotësimi i gjitha atyre mesazheve dhe dispozitave që i përmban kjo fe e Jonja me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi dhe është mbyllë do thotë misioni i Islamit edhe nuk është e drejtë e asnjërit që të shtojmë diçka në këtë fe a uh, respektivisht të, të mangsojmë apo të heqim diçka çka uh, e ka caktuar që Allah subhanahu wa taala ti jet pjesë e saj. Dhe duke pas parasysh kët, duhet me edit uh, secili musliman se zhvillimet historike të cilat kanë ndodhur pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, ngonë sehaveve, shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, ngonë të tabinëve, ata cilët kanë ardhur pas Muhamedit, pas sehaveve, e kështu me radh në histori do thotë deri në ditët e sotme, këtë ngjarje të cilat kanë ndodhur dhe janë zhvilluar, nuk duhet të ndikojnë apo jen tët, e, e, e, e, të jendë thotë ë ë ë gjërat të cilat ndikojnë në në për ligjen respektivis demon në në në nxjerrjen e disa rregullave që ne vetë sot i konsiderojmë se janë baza të fes apo esenca të fes ashtu ashtu çu pretendojnë disa prej grupacioneve e, me fjalë tjera ato probleme të cilat kanë ndodhur edhe ato zhvillime historike të cilat kanë ndodhur nuk guxojnë nuk guxojnë të jenë do të thotë E, e baza apo ti marrim ne do thot ato ngjarje edhe ato ndodhi ti marrim ne per baza domanon te per nxjerrin apo per me per ligj disa rregulla disa besime disa ideologji edhe ti bjo do thot doktrin do thot te te fes son e cila si stan pak meret me jan te ishte e permbushur edhe plotsuar me vdekjen e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam e fatkesisht shumica e grupacioneve te cilat kan kan lind mazdekës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe historinë përgjithësi janë rezultat i zhvillimeve historike të cilat kanë ndodhur do thot në mesin e muslimanëve e si rezultat kësaj janë edhe lindja e, e do thot grupit shiit do thot shijave si i themi ne apo si është e njohur në popull do thot dervishve do thot qi kanë lindur pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, madje pas vdekjes së Ebu Bekrit edhe Omerit, ë në fakt do thot ideja apo ë lëvizjet e tyre do thot para kanë filluar me me perfundimin e vdekjes apo me me vrasjen e Uthmanit, allahut qofti i kënaqur me të, edhe definitivis dhe definitivisht domethën pas vdekjes apo vrasjes së Aliut radiallahu ta alaihu anhu, aty fillon do thot të, të lind ideja e është i zhgënjitur se duke pretenduar se këto zhvillime që ka ndodhur në histori, do thotë duke u munduar do thotë me me mos Milan ashtu si ngjarje historike si ndodhi, pa mar parasysh do thotë se se sa, sa apo çfarë zhvillime apo çfarë kanë qenë do thotë në fakt do thotë këtë këtë këtë ngjarje, mirë po duke u munduar do thotë me ndërlidh me baza esenciale të feston. Atë çka po duhet me, me me detajzu në këtë do thotë edhe çka kanë qenë e, devijimi ma i ma i larg do thot i i kti grupasioni do thot i shiitve ka qen pretendimi i tyre se pas drejtes e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e drejt do thot per me me udhëheç muslimanet ka qen e drejt e Aliut radiallahu ta alaihu edhe mm, ndomon si refleks i kti pretendimi i cilin e kan e kan pas ata ndomon detyrimisht do thot i e kan mohu xhilafetin e Abu Bekrit e kan mohu xhilafetin e, e Ome edhe të Osmanit, po çka është edhe më e keqja, nuk ka, nuk ka qenë kjo vetëm mohim, do thotë e e, e them kushtimisht politik, do thotë i zhvillimit politik se ka qenë kjo e drejtë apo kjo ka qenë e padrejtë, mirë po i kanë dhënë këtë edhe edhe e, kontekst do thotë të, të të të fes se gjojase Allahu xhella uala e ka caktuar Aliun radiallahu taala në si më komst Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në këtë botë, do thotë pas vdekjes së tij edhe pa të drejtë këta xhalifët tre, do thotë të parë që kanë cinë para Aliut, ja kanë marr aty pa të drejtë dhe i kanë bën zullum atij, edhe e, në këtë formë do thotë i gjykojnë se këta tre xhalifët edhe këta ata sahabët, të cilët janë pajtuhë do thotë me këtë me këtë zgjedhje që është bë, do thotë në këtë radhitie që e një histori ato thotë mas pari Ebubekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu, do thotë i kanë mohu do thotë apo i kanë akuzuar se të gjithë ata sahabët të cilët e kanë pranuar do thotë këtë radhitje, edhe i kanë pranuar do thotë për udhëzues të muslimanëve mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këta tre halife, edhe e kanë lënë do thotë të katërtin i kanë akuzuar se kanë qenë dezertor, do thotë renegat që kanë ndan nga feja. E çka është më e keqja, të parë të tyre i konsidrojnë se kanë qenë Ebu Bekri, Omeri edhe Othmani. Allah dë mëhën qoftë largë do të eh, pretendimi i tyre apo akuzat të slatë i, i, i thonë ata. Eta shë, eh, pa hyjë do të unët po mundona në krejt këtë përshkrim, mos mu futë shumë në histori edhe në, në, në përqelen e zhvillime për arqësue se eh, si thashtë do të ka shumë që farë të thuhët, po po du me, me e pru do të apo me e vënë pa se fatke cështë Fatke cështë, grupimi shiit, dhe thotë, zhvillimet historike cilat kanë do, dhe thotë, mazdekës e Muhammedës sallallallisem, edhe ato nxarje që kan ba, i kanë bë, kanë qenë, dhe thotë, refleksë, dhe thotë, dhe mënë këto zhvillime, kanë diku që te, ata të fitojnë opinione, dhe të bëjnë, dhe thotë, të kryojnë ide, edhe të i konsidrojnë ato ide se janë bazat të fesë edhe kështu do të thotë kanë kalu pastaj në ekstremizm, në të prim, deri sa i kanë konsidru të gjithë ata pas arst e aliju të radellana radiyallahu taala anhu që kanë ardhur do thot se të gjithë kanë qenë do thot njerëz që kanë pas sifate apo karaktere do thot që neve si muslimanë edhe të drejtimit ehle sunna wel jemaa nuk i japim as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam veti do thot që i ka me të do thot karakterizuar vetëm Allahu plotfuqishëm sikur se ata kanë do thot këta Aliu radiyallahu taala anhu, Hassani, Husaini dhe pasardhësit e tyre kanë pas veti do thot që kanë pas mundësi do thot me ditë të fsheten, se ajo që do të ndodhë, se kanë pas mundësi, do të thot, ata me ndiku, do të thot, në realizimin apo ndikojnë, në fakt, do të thot, direkt në realizimin e disa gjërave, për këtë shkak edhe ndodhë, do të thot, shpesher me, me pas e si, shetet, kur shkojnë, do të thot, edhe i bojnë vizit varët e, e, e Hasanit edhe Huseinit apo edhe Aliut që pretendojnë do thotë se as në në në një vend të caktuar, do të thonë kur shkojnë atje, ata i konsiderojnë se këta janë njerëz të gjallë dhe njerëz që kanë mundësi më u ndihmu atyre edhe u luten atyre sikurse ne që i lutemi Allahut të plotfuqishëm. Ato lutje ne nuk ja drejtojmë as pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për arsye se ai ka vdekë edhe ka shkuar nga kjo botë. Kurse shiitë do thotë e lutin edhe dhe të të të kërkojnë dim, kërkojnë shërim, kërkojnë dhe të të sukses në këtë bot, nga dhe të të imamet e tyre, nga Hasani Hyseni e, e kështu merat. E vetë ky pretendim, edhe kjo form e aplikimit të fesën nga ana e tyre, na jep të kuptojmë se sa largë, jemi ne, do thot, në, në kuptimin e fes, edhe do mon atë kuptot a i hendeku edhe ajo uh, uh, vija e cila në ndon neve si ehlusun e wal gjemaa edhe shihitet apo dervishet të sëllet janë në, në anën tjetër. Për arsuje se na e din se realizimi i drejt i do më thonje se fjales La ilaha illallah është mos mi përkushtu asë një adhorim, asë një kërkim lutje, doman kërkim, shërimi apo falje apo lutje askujt kompiotosh vetëm. Doman askujt tjetër vetëm Allahu te plot fuqishëm. Në anën tjetër, ata deklarohen me këtë fjalë, do thot me gjuhë. Edhe e thojnë detyrimisht doman e thojnë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, mirë po praktika e tyre, do thot e kundërshton apo thënë më mirë e rënën do thot këtë këtë koptim të fjales, edhe kur kanë ndonjë vështërsi, në vënd se ti lutën Allah të platëfuqishëm, i lutën kujt, i lutën e, Husejnit, apo Hasanit, apo imamve të tyre të, të ndryshëm, edhe kështu e ranojnë finë. Pra ndaj, Themi se edhe duhet me pas çart muslimanët në pa marr parasysh ku jetojnë, a jetojnë në Kosovë apo në ndonjë vend tjetër do thot në botën islames sot se dallimi ndërmjet neve, Elsunetit, edhe ndërmjet Shiitëve, Derveshve është dallim dallim esencial, dallim thelbësor. Nuk është dallim do thot që ka të bëjë me gjëra dytësore të fesë, po është dallim thelbësor për arsye se pretendimet e tyre dhe bazat e tyre të fesë, do thot kan krejtësisht dallim nga bazat tona, të cilat ne i i, i kemi edhe mbi të cilat ndërtohet feja jonë, do ta thëjë feja islame. Ë duke u nis nga ky vështrim, ë bashpunimi, ofrimi ndërmjet ehli sunetit edhe shejtve, nuk them se është i pamundur nuk them se që nuk mund të realizohet, po nëse edhe takem parasysh se në botën islame ka tendenca, edhe ka njerëz që ndoshta edhe edhe edhe prej atyre që e, pretendojnë se janë dietarë, edhe janë do të thotë njerëz që kanë personalitet në botën islame që e, e, synojnë edhe mundon të bëjnë do të thotë afrim ndërmjet shehitve edhe edhe sunitve, syin, po megjithatë Ja themis se kjo tendencë nuk është e re, do thotë është një tendencë që ka filluar, do thotë shumë shekuj më herët, po të gjitha tendencat kanë qenë të dështuara. Për arsyesë e dallimit ndërmjet ehlusunetit edhe shehitve është dallim do thotë esenciale, thelbësor. Dallimi në bazat e fesë, edhe çdo tendencë për me bë afrimin duhet mas parë të sqarohen këto baza edhe të, të, të, të vlerësohen se qëfar duhet të heqin dorë ata nga idejtë, nga mendimen, nga besimet të cilat i kanë, qëfar duhet t'ilajnë anash edhe e, nëse janë në gjenje, dhe dhe dhe dhe që ata të heqin dorë edhe t'i kthehen islamit burimor ashtu qështë janë ehlusuneti edhe gjemati, atëre detyrimirës dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe duke heqë dorë nga besimet, nga baza të fes tonë, domethënë ë që i ka ehli suneti, domo apo disa prej tyre, edhe disa prej tyre me heqë dorë edhe me u mundu me bën një lloj një lloj ë ë afrimi, do thot në këtë kontekst, atëherë kjo është nuk është e drejtë, edhe nuk është e mundur me u realizu. Do stha e njëjtë ta marr domon një shembull pak më më më të për afërt me kët, është e njëjtë sikur pretendimi i cili të cen e bën disa disa qarë që sëtë në bot që mundohen t'i afrojnë do tëtë të... Si e themi ne ato fet qellore, do thot afrimin e krishterizmit, e je, jehudizmit edhe islamit, edhe në një formë me realizu apo me bë rezultat i këtij kësaj me cinjë një fe e re, në të cilën do thot të gjithë do gjith ta kuptojnë apo edhe krishterë, edhe muslimanë, edhe yahudia, jahud, do thot me kuptuese është pjesë e asaj fe edhe me mundumë me, me bën një lloj bashkimi që është një pretendim që thirrrat në përçarje të ndryshme që që në fillim të thithjes ka qenë e dështuar. E fatkeqësisht edhe edhe pretendimi i këtij afrimit ndërmjet ehlusunetit dhe xhematit dhe shijave në këtë kontekst do thotë është e papranuar, edhe në fakt, do të të të ka realizu edhe me dështime, ata të se do të të kanë pak një huri edhe i përcelën, do të të e, e, nxarjet, e kuptojnë, do të të shumë qartë, se ka dështu, do të të kjo, gjdo form e, e, e afrimit, do të të nuk ka realizu me sukses. Pra ndaj, afrimi nuk është i mundur. Ajo që ka është e mundur, është dialogu ndërmjet e hlusunetit edhe shijavë. Dialogu, do të të i mirfil, të së në neve duhet me e kult ndërmjet ndërmjet e ahli sunnetit edhe ndërmjet shijave me një fjalë do thotë ndërmjet ulemave të të, të dy palëve ata duhet do thotë të mlidhen edhe të diskutojnë edhe të debatojnë gjërat me argumente të qarta dhe me baza edhe me referime do thotë të njohura mo tek të, të gjithë muslimanët në Kur'anin famlar edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kjo është e mundur të arrihet edhe duhet do thotë të të mëtojmë edhe të shpresojmë se se do do të ket edhe në fakt do thotë ka ka do të thotë realizime të, të ktilla, por një afrim do të thotë në kuptimin se ne ti heshtim disa bazat tona, ata ti heshten edhe kështu të bëjmë një lloj nëse nëse vlejohet me çudit një lloj kokteli ndërmjet shiizmit edhe edhe sunizmit, kjo doman do të rezultojë me pasuksess edhe nuk nuk është e mundur. Kurse për sa i përket tarekatave në Islam, fatkeqësisht Islam ë është në vesh do thot Islamit se ka tarikate të ndryshme. Ajo që ka është e qartë në Islam, ekziston vetëm një rrugë. Se fjala tarikate, nëse e përkthejmë në gjuhën shqipe, do thot tariq, do thot rrugë, rrugët që i pason besimtarit muslimani. E kjo rrugë është një rrugë, nuk janë disa rrugë. Ashtu që vërtetohet se pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem me një rast kur ka qenë me shokët e tij, sahabët, ë ka qenë do thot në këmbë Edhe ka pas një shkop në dorë, edhe ka thënë do thotë në prezentin e sahabëve, e merr shkopin edhe e bën një vijë të gjatë, do thotë në rrë, në tokë në rrë, edhe e bën një vijë të gjatë, edhe sahabët e shikojnë se çfarë është duke bër. Pas kësaj që, një vijë të gjatë edhe të drejtë. Pas kësaj i bën disa vija edhe nënën e djathtë të vijës edhe nënën e majt, domethënë disa vija të lakuara edhe të shkurtëra. Edhe pasi që e shohin sahabët që ndron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nikoh edhe fillon me u shpjegu se çfar don do thot me kët me kët të themi do të thon vizatim të sin e Kaba pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe thot thot kjo via e drejt është rruga të sin e pasoj a, e, jam duke thirr un e, edhe do thot e, e, në cilën është shpëtimi për për atë si që sin dëshirojnë të arrijë shpëtimin kjo rruga e drejt thot ndërsa rruga ë në an në të dy anë do thotë e vijës së drejtë janë rrugët e devijuara në të cilën do të thirrën njerëzit pas meje. Dhe në secin rrug do të ket një shejtan, i cili do thotë pasojë kët rrugë se në kët është haku. Në fakt do thotë të gjitha janë të lakuara edhe devijuara edhe nuk qojnë askun. dhe nuk çojnë askund. Dhe këto janë do thotë rrugët e devijuara. Prandaj në Islam ekziston vetëm një rrugë. Ajo është rruga pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse të gjitha rrug tjera, të gjitha pretendimet se ato rrug tjera shpijen në afrimin të këllahu subhanët më tala, jënë rrug të devjuara edhe jënë rrug të papranuara të këllahu gjellë u ala, ashtu që shtëtë ajetin pak më parës që e ceka, se allahu gjellë u ala ka thanë, wa radit u lekumul islam e dine dhe jam iknaqur që për ju tjetë fej, ndafat Islami, e jo ndonjë fetë tjetër. Ne mund ta shuajm fe, për shembull, edhe edhe vizitën e e türbe, apo lutjat tek türbe. Ka njerëz që e quajn kët Islam, por në fakt Islami është i pasur nga kjo. Për arsyesë se Islami do thot një prej rregullave edhe urdhërave par sortë Islamit është që besimtari mos i kushtoj askuj tjetër adhurimin përveç Allahut të Lartësuar. E ata që shkojnë në tyrbe, edhe u lutën atyre, ju drejtohen atyre, ju kërkojnë falje atyre, çfarë bëjnë ata? Në vend se të lutën Allahun të plotfuqishëm, i lutën, lutën vorrit i lutën dhe thotë të vdekurit, i cilin dhe është ta ka vdeku me qinëra, mija vite, edhe dhe thotë nuk ka mundësi dhe thotë me dëgju që farë thojnë ata edhe që farë kërkojnë prej ti e jo të ndihmoj atyre apo të a realizojtë dëshirat. Edhe kjo fatkesisht sot quhat Islam. En fakt dhe thotë Islami është i pasër prej kësaj. E kështu me radhë dhe thot, në islami dhe thot, është uh, burimor, është aja në cilën gjindë të shpetimi. Islami bazum në Kurani në famlart, edhe në hadithet e pegamberit, sallallahu aleyhu a.s.m., ashtu që i kanë kuptu, dhe thot, uh, shok të Muhammedit, sallallahu aleyhu a.s.m., se fatkesish, sot kemi njerëz, apo po thuaj se të gjitha grupacionit pretendojnë se thirin në Kurani edhe në sunetin e pejga meri sallallahu a.sallam. Mirë po kur të, fu të futemi në praktik edhe në kuptimin e Koranit edhe në kuptimin e hadithet dhe pejga meri sallallahu a.sallam atër e kemi aty devjime, kemi dhe të thët rrug që me dë vërtej dhe të thët jo që shpijën të këllahu subhanu a.sallam vetëm se largojnë sa ma shumë dhe të thët nga, nga rrugat të cënë e ka thirë allahu gjellë u ala. Pra ndaj neve duhet që thirim dhe të thët në apo shumë rruga e vërtet se ne duhet të thirrim ne si muslimanë si ehli sunnë u jema është rruga të cilën ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrugat se cilën kanë thirrë sahabët pastaj duke filluar prej Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut radhiyallahu anhum, të gjithve do të thotë Allahu qoftë i kënaqur me ta, pastaj rruga atyre e, që kanë ardhur pas tyre sahabëve tabiin ve pastaj rruga e dijetarëve që kanë ardhur dhe kanë ruajt do thot me me me nëse mund të shprehem këtu me fanatizëm do thot atë të vërtet edhe jo mundu do thot gjithmonë me i largu do thot gjitha ato e, devijimet që jo mundu edhe kanë pas tendencë njerëzit të i futin sikurse që kanë kanë qen, kan qen dietarët tonë të nderuar duke filluar prej dietarëve do thot të hershëm ë pastaj ata im, katër imamt ton të nderuar të cilët kanë ardhur më pas e kështu me radhë do thot dietar të shumë qi nuk nuk është vendi edhe koha do të thotë ti përmendim me emra dhe kjo në këtë do të thotë është shpëtimi i, i besimtarit. Në këtë është domethënë ë ë ë nëse dëshiron besimtarët të arrijnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala, atëherë duhet të kapet për këto. E ajo çka promovohet nga të tjerët se ë ë Ka mundësi me pas rrugë të ndryshme, tarikatë të ndryshme, nuk ka domoshem njeriu do thot pa marr parasysh a është dervish apo është shia apo është kështu apo kryesorja me besu Allahun edhe mos me hyj do thot në ato sqarime të tjera se kush është ky Allahu, si duhet adhuruar kët, cilat janë ato cilësit edhe karakteristikat e ti e pa u fut në këto dhe thot pretendimi se edhe këto, kjo mund qoj ty dhe thot në, në takimin me Allahun subhanu wa ta la edhe në shpëtim jonë pretendime që e bëjn fatkesisht me njëlletit se nuk e kuptojnë dhe thot thelbi në fes se në qka thirë kjo feja nuk ordo mon feja jonë vetëm e than se e kam besu Allahun edhe me undale aty feja jonë dhe thot është me e than kët edhe me u vazhdu në kët edhe me mbet në kët Edhe njeriu i cili thot se Allahu është 1, edhe unë e besoj atë, atër kërkohet prej tij me me e, gjithashtu me vazhdu edhe me kuptuar se çfarë e ka urdhëruar ky Allah i plotfuqishëm, edhe në çka e ka ndaluar, edhe në çka ka urdhëruar, e kështu do të mënd që që ta arrij pritimin Allahu e dimos e miri. Huajë ndëruar Allahu ju shpërblev për përgjigjet e dhëna. Të dashur të li shikos, ju njoftoj që tani do e bëjmë një shputje të shkurtër, por sigurisht ju duhet që ndrër një mënesë, sepse në do të të këtejemi me pjesën e dytë për t'i redzuar pyetje të radhës. Asalamu alaikum të dashur tele shikues, paqja mëshira dhe bekatita e Allahut qofshin me ju. Rikthehemi këtu bashk për të realizuar pjesën e dytë të këtij emisioni. Pra me mua në studio hoqja jonë nderuar Alaudin Abazi. Hoqjë nderuar pyetja radhës është kjo. Thot një tele shikues, kam një pyetje për sa i përket këtij kremit të fytyrës, në të cilën thuhet se ka përmbajtje alkooli për adenat. Qëllai për versi gjendet pothuajse në gjitha produktet kozmetike dhe unë doja të di në çfarë se cilësot ciloi alkoholi farmaceutik, e pa vetë idese, apo se përdorimi i ti tij është ndaluar e nuk bën të përdoret. Allahu ju shpërbleft. M'duket për sa i përket do thotë pyetjes së alkoolit, a leot përdoret do thotë në kozmetik apo jo? E kemi përmend në një nga emisionet e mëhershme, ë do themi se e tëra kjo ndërlidhet me atë se Alkoholi a konsiderot në dyqësir apo jo? Kur thotë Allahu i pletfuqishëm Inëm e lë këmru, e lë mejësir, e lë nësabu, e lë e zlamu, rrëjësum min amelishe sh shëjtanë, pra kuptimi, thotë vërtet, Allahu Gjella wa Ala përthet, vërtet alkoholi, bijozi, shëgjetat për falë dhe idhujt, janë dyqësira prej veprave të shëjtanit. Këtu kur përthet Allahu i pletfuqishëm janë dyqësira, dhe thot, eh, eh, po kuptohet mon, nga shqyqimi i par, se alkoholi është nëndytsir. Edhe për këtë, shumica e ulemave, posa që është djetarve të hershëm, kanë qenë të mendimit se alkoholi është nëndytsir. Dhe thot, si kurse ta themi, dhe thot, urina apo ndonjë nëndytsir tjetër. Pra ndaj, eh, kanë thënë se duhet t'i largohemi eh, eh, alkoholit, pa marë parësysh është përdorimi për pije, apo është përdorimi do thot, për, për një, një formë tjetër që sot në kohë në tonë bashkuore përdorët në kozmetik e kështumerat. E, nëndimi i shumisës e ulemave djetarve është se alkoholi është në tytsirë. Ma djetë disa prej djetare kanë përcjelë se në këtë qështje ka e, unanimitet, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e po saçish do thot dijetar më vonë shumë të cilët kanë ardhur për arsyesë e destinimit të alkoolit në kohrat e sodit do thot po saçish në komunë bashkëore ka do thot domthon destinim gjer do thot jo vetëm për pije po përdoret madje tash kemi kemi do thot lajme se tendenca që do të përdoret edhe si mjet djeks do thot jo në kozmetik pastaj do thot edhe në mjeksi e kështu me radh këto nuk kanë qenë të njohura në kohrat e hershme do thot këto përdorime nuk kanë qenë të njohura. Në fakt alkoholi është përdorur vetëm për pije, jo për diçka tjetër. Prandaj edhe nuk janë thellu shumë do thot në në shtjellimin e asaj se a është ndrycitir apo nuk është ndrycitir. Ë pse do thot të, të shtjellohet se nuk është ndrycitir e kështu në korat e hershme, me radhë. Nkorat e mëhershme kur muslimanin ballavasim me kët problem pak më më më shumë se për arsyesë se është është përdor do thot edhe edhe edhe alkoholi do thot edhe në gjëra tjera, janë thellu do thot në shtjellimin e kësaj edhe prandaj dhe thot e, disa ulemat vjetër dhe thot mustaharojmë këtë kanë thënë se nuk është në dyqësirë e shumë ulemat të ri e, që kanë ardhë me pas e posa që është ulema bashkohor kanë ardhë në, në konkluz dhe thot në përfundim se alkoholi nuk është në dyqësirë edhe e, Përdorimi ai Allahu subhanahu wa taala kur po thot atë se vërtet alkooli bigjozi shigjetat përfall dhe idhujt janë dëtypescript, do thot nuk është për qëllim dëtypescript konkrete, por është për qëllim dëtypescript kuptimore, sikurse Allahu i plotfuqishëm kur thot se vërtet idhujtarët janë dëtypescript, janë të ndëtit, do thot nuk është për qëllim se njeriu jo besimtar, idhujtar, nëse e prek atë se është i ndëtit, mundet në nëna ndy neve, por është për qëllim besimit tësë e ban ai do të thot atë i dytë, besim do të thot i dytë, prandaj edhe i quhën do të thot në kupti, në aspektin kuptimor se janë të dytë jo besimtarët, i dhujtarët. Edhe në këtë kontekst, do të thot edhe alkooli quhet do të thot ndëtsir nga kupt, nga aspekti kuptimor e jo nga ai konkret. E do që u nis nga kjo, themi se përdorimi i alkolit në kozmetik, edhe në në destinime të tjera, si thash do të thot si mjet djegës apo diçka tjetër, është i lejuar edhe mund të përdoret e posa sheh nëse sasia është e vogël edhe në në kët nuk ka nuk ka të keqe. Do thot për arsye se ë si thash pak më herët do thot e, ajo nuk po konsumohet për pije, është për përdorim domthon diçka tjetër, madje nëse dëshirojmë ta konsumojm si pije atëra është e rrezikshme, domthon nuk është e pamundur. Për arsye se e, a si treguohet posaçish do thot alkooli mjeksor do thot i futet nje nje element apo nje lend tjetër qe bëhet do thot denatyral do thot denatyralizohet qe mos mos ket jet mundesia do thot te te perdoret per pije prandaj do thot nse uh, pasi gjendja esht kështu atre lejohet perdoret edhe alkooli medicinal edhe alkooli i cili perdoret ne kozmetik ne te gjitha do thot forma te tjera Allahu e di mësmiri për më shen do thotë korrekt them se ka prej dietarëve edhe bashkuar të cilët thonë apo e trajtojnë se alkooli është ndjesir, edhe do thotë kërkojnë që mos të përdoren këto këto llojre të kremave dhe kozmetikave do thotë me përmbajtje alkooli, po si tham do thotë është mendimi me më me, i qëndrueshëm është do thotë kjo e para të cilën e, e shtjelluam pak më herët, Allahu e di më së miri. Allahu është përbleft, për e lejoim pyetjen e radhës Për sa i përket thotë lutjeve të cilat thuhen në mëngjes dhe në mbrëmje, nëse nuk arrim t'i themi me kohën e përcaktuar, a bëjmë t'i themi pas kohas? Ëh, permësin do thot e, konkret edhe edhe përball shisquesve tuaj, për arsye se ndoshta e, shumë prej tyre nuk e kanë parasysh se çfarë është për qëllim do thot lutjet e mëngjesit edhe mbrëmjes, është fjala për dhëkën po, mbrëmje, e mbrëmjes. Po, po, është për qëllim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas tradit se para çdo perëndimi të diellit edhe para çdo lindje të diellit i ka pasë më von disa disa lutje caktuara që i ka bë vazhdimisht edhe nuk i ka lënë kur do thot ka i ka thon vazhdimisht në çdo ditë, do thot edhe në mëngje edhe edhe në mëngjes. Kto lutjet do thot janë të njohura edhe janë do thot nuk janë shumë, edhe nëse marrëm atë periudhën kohore mund të thuhen do thot për 10-15 minuta, do thot nuk merr shumë kohë, dhe janë lutjet që gjenden tash edhe me falënderimin Allahut ta përmendej edhe librin do thot mburoja muslimanit, e, është një libër që Më vërtet ka pas një një bereqet do thotë për arsyesë se në çdo familje muslimane që është e përkushtuar do thotë e gjindet do thotë në në shtëpitë e tyre, në këtë libër do thotë mburoja e muslimanit është domosdoshmë një një kapitull nëse mund apo nën kapitull nëse mund ta quaj ashtu, e, ku përmenden do thotë vikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes apo lutjet e mëngjesit edhe mbrëmjes. Ato janë përmendura të gjitha lutjet do thotë rravazi, këto lutje është e preferuar për besimtarin me i thon vazhdimisht do thash çdo ditë, edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje, edhe e, ka do të thotë shpërblime të shumta për atë person i cili ju përmbaat këtyre lutjeve. Edhe e nxis mësparë veten time, pastaj edhe të gjithë muslimanët Të mundohem, dhe mundojmë të them thotë të përmbajtmi kësaj është një gjë shumë e preferuar që pejgamberi sa salam nuk i ka lan kurr përveç në, në situata specifike kur ka qen kur ka qenë i zën. Edhe me kalimin e kohës nëse njëri i thot vazhdimisht, ato mund të mson edhe për mendsh, edhe shumë lehtë do thot mund do thot ta ta bëj praktikë të jetës derisa është gjallë në këtë botë. E ta shpyetja, me sa kuptova, ashtu thot se, se këtë lutje nëse nuk arrimi bën në kohën e caktuar. Për arsyesë se e kanë kohën e caktuar. Koha e caktuar atyre është prej pas namazit të ikindis deri në namazin e akşamit. Kështu kanë thënë ulemat, kurse duat e, e mëngjesit do thot prej pas faljes së namazit të sabahit deri në lindjen e diellit është kohë do thot që preferohet besimtarë mi thonë do thot këtë lutje. Mirë po nëse nuk arrimi thonë këtë kotë saktumë, për shkak do të të haresës, apo në një pun që në adel, apo dhe nuk arrimi do të të të për për për, për, për, për, për, për shfarë do arsye, atëre a lejo do të të, të kompenzonë, apo të bëhen kaza, atëre themi se është e lejuar, ma dje preferohet, posa shresht për atë besintar i cili ju përmbahat këtyre. Në të të të, edhe e ka, dhe thot, si, si pjesë të, të përdishmëri, dhe thot, të adhurimeve që, me cilat ju i afrot, Allah, Gjellewala, nëse zinët me punë në këtë ko i haron apo kështu me radhë, edhe në atë moment që i kujtoat, leti thot këto. Leti këtë thot këto. Krasë saj, dhe thot, në, duke pas për asyrë se madje disa prej ulemaga kanë thonë se këto lutje, në, po e kanë këtë ko caktume prej akshami dhe, dhe prej ikindizën aksham edhe prej sabahit deri në lindjen e diellit, pra kanë thënë se u zgjatet do të thotë koha edhe deri masjacisës, madje edhe deri në në mes të natës. Kanë thënë se thuhet ë nuk konsiderohet do të thotë se se e ke e ke kalu kohën, posaçisht nëse je për këtë jashtuatuar. Gjithashtu edhe lutjet e mëngjesit, nëse thuan në, deri në kohën e duhas, do të thotë deri para drekës, nuk ka do të thotë gjithë të quje edhe arrihet do, thot, do thot të thotë shpërbërimi tek Allahu xhella uala, Allahu ad-mosamir qoftë shumë pratetira që me vërtet këto gjëra bën pjesë e përditshmërisë sonë. Shpresoj edhe unë se si thash edhe pak më herët, vërtet janë gjëra ndoshta që ne i po them kushtimisht i nënzhersojmë, edhe themi se ku me dit, po vetëm nëse nëse kthejmë edhe i lexojmë do thotë për arsye se përse s'ën lutje, pejgamberi salla selam e ka treguar shpërblimin e asaj lutje. Atëra nëse unë po i la do thotë shqiquesit që nuk do ti përmendni edhe për shkak kohas, po i la ata që ti kthehen librës burois muslimane edhe ta në çdo lutje, se çfarë grada dhe çfarë shpërdime arrin, edhe nëse vetëm ato i shohim, atëherë do ta kuptojmë, kuptojmë rëndësinë do thotë që kanë do thotë këto lutje. E lexojmë pyetjen e radhës, një të rishikues thotë kështu: nëse një njeriu është i lodhur dhe nuk mund të konsentrohet si duhet për të falur namazin, a bën që një herë të pushojë e pastaj të falet apo ta fal namazin më një herë edhe nëse nuk është përkuështimi i ti tij në nivelin e duhur. Uh, po, uh, është e saktë se përkushtimi edhe të qenurit do thotë uh, me domthon uh, mendimi apo prekupimi i besimtarit i besimtarit në namaz në nivelin e duhur është një prej gjërave thelbësore për namazin. Madje kjo është ajo esenca apo uh, të themi kushtimisht shpirti i namazit është domosdoshmë përkushtimi do thot e që e bëjmë do thot gjat faljes. ë padyshim edhe ato lëvizje fizike të zërat i bëjmë janë janë të të domozshme, po esenciale dhe thelbësore është përkushtimi të cilën e bëjmë do thot gjat faljes edhe gjat thënjes atyre lutjeve të cilat i themi do thot e, zakonisht në në namaz. E në situatën të cilën po e përmend do thot pyetësi, nëse jemi të lodhur edhe nuk kem mundësi të thot me arrit për kushtimin apo jem të bindur se do ta do ta falim namazin vetëm sa me kryj të thot obligimin. Atëherë themi se ë mundet me që më e drejtë që të pushojmë pak. Një kohë, do thot derisa të pushojmë mirë, e, edhe ta kalojmë do thot atë lodhje edhe atë atë mërziqe që kem do thot në në trup. Edhe nëse te i kalot atëherë marrim abdes do të kthjellemi mirë edhe dalim para Allah subhanahu wa taala edhe fa, e falim namazin me përkushtim pa dyshim do të thëtë kjo është shumë e vlefshme edhe ma e mirë. Por këtu duhet me pas parasysh një gjë, që nuk guzojmë do të thëtë që kjo kjo kjo pushim me qenë logarit kohës. Me fjalë kjera që ne të pushojmë, e kjo pushim me qenë do të thëtë me zgjatë do të thëtë atë shumë, sa që ne vetë nga kaloj do të thëtë koha, koha e namazit. Ta marë si shemull thjeshtë, nëse i kemi arë do të thëtë nga puna, dhe nuk e kemi fal namazën e drekës, do kemi ardh kushtimisht në ora 2, po them, edhe namazi i drekës ka deri në 3:00 gjys. Zakonisht do thotë kur është koha e, e verës apo do thotë, atëherë kem mundësi me pushu për shemb gjysore, më kthjell pak, më marr abdese dhe fal namazin. Në fakt ne e kemi faln kohë, edhe e kemi realizuar edhe përkushtimin. Mirë, po nëse kemi ardh vonë në 3 e, e disa minuta edhe namazi i ka dhe, edhe edhe 20 minuta gjysore e tash ne të pushojmë gjysore pastaj ta falim namazin atër kjo nuk është e drejtë neve duhet do thotë edhe nëse jemi të lodhur ashtu çysh kemi mundsi të mundohemi do thotë ta ta ta, ta, ta largojmë do thotë atë lodhje të marrim abdes të kthjellemi pak Edhe ta falim namazin edhe nëse jemi ashtu të lodhur. Madje madje, nëse jemi aq shumë të rastkapitur sa nuk mundem me qendru në këmb, më primare është ta ruajm kohën e namazit e të falemi ulur sesa të pushojm mirë, edhe ta falim namazin e, jashtë kohe. Do thotmasi që ti kaloj koha për arsye se Allahu xhella uala thot në një ajet, inna salate kanat ala almu'minina kitabam mawquta, fërtet namazi ka sim për besimtarët në kohën e caktuar. Është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Saktuar, dhe thot, po e përmend dhe thot, e, rëndësin edhe atëse është esenciale që t'i përmbahim dhe thot faljes në kohën e saktuar. Dhe thot, kjo është do monë sa i përket kësaj pyetje. Allahu jush për bleftë, një të lishiku e sot kështu. Disha të pysë, thot, rrethë do më thënje se këti hadithi dhe ashti sakt. Vërtet Allahu i të i kalonë umetit tim për ato gjera që gabonë. I bën nga haresa ose dëtyrohot të bëj. Po, kjo hadith dhe thot është një hadith isak të sënën eshen, i bën majë dhe të tjërët dhe thot pegamberi sallallahu aleyhu sallam Inna allahë të gjaweza an ummeti al-khaqa'a wa nisjana wa mas tukrihu al-e uh, Thot pegamberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallam për këthimi Vërtet allahu i fal apo ja fal umetit tin, tim për ato gjera që i bën nga dhe mën nga bim apo nga haresa apo për ato gjëra që detyrohet do thot i bën do thot jo jo me dëshirën e tij. ë është hadith i sakt kurse kuptimi i hadithit është e, në fakt do thot e, e vën një, pah, një bazë esenciale në fund ton se Allahu i lartë majdhruar nuk e ngarkon robën, nuk e ngarkon njeriuën me një gjë që nuk ka mundësi ta ta baj atë edhe nuk ja nuk nuk e bën do thot apo nuk ja detyron atë të jap përgjegjësi për ato gjeraci an jasht do thot mundësisë ti. Ë fjala do të thon tre raste po i përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E para është gabimi, e dyta kur njëri vepron nga harresa, do thot e bën një veprë nga harresa nuk i kujtohet, edhe e treta do thot e, e vepron do thot e, e, e, kur për një punë është i detyruar, do thot e bën pa pa pa dëshirën e tij kur një njeriu do thotë e e detyron dikush ta veprojë një gjë, edhe ai nuk ka mundësi do thotë ti shmang shmanget asaj veprë të keqe. Kto tre raste Allahu xhella uala nuk i shënohen do thotë robët i mëkat. Nëse një njeriu e bën një gjë, domthon gabon. Nuk e bën do thotë e qëllimi këtu gabon, nuk është për qëllim gabimi të qëptojmë ne sikurse për arsye se çdo mëkat është gabim do kur është përsëllim kjo. Qëllimi është kur njeriu e bën një vepër pa hiri, pa qëllim, do thotë. Në kuptimin se e vepron edhe din se ka gabu, do thotë me një herë, do thotë kët Allahu Xhella uala e fal. Gjithashtu edhe nisjan, do thotë harresa është kur njeriu e vepron një gjë, do thotë e harron, nuk e dinë a është e, e drejtë apo nuk është e drejtë. Nuk e din dispozitën se si është ajo punë. Do thotë nuk i ka parasysh këto gjëra edhe e vepron atë gjë. Kur e kupton më pas andaj apo pamarrësi nuk e kupton fara pejgamber Allahu xhella veala nuk e merr përgjegjësi për arsye se ka cin jashtë mundësisë të tij. Do nuk e ka bën me qëllim, nuk e ka bën me vetdije, nuk e ka ditë se është e ndaluar që që ta veproj, po ka menduar se është leju e ka vepruar e në fakt ajo është është e ndaluar. Kurse ajo ku ne jemi të detyruar është rasti kur njeriu do thotë detyrohet pa marrë parasysh nga nga rastet apo rrethandet kur njeriu e detyron dikush i thotë duhet ta bësh këtë ta marr si shembull shumë të thjeshtë kur njeriu do thotë kërcënohet me vdekje nëse nuk pin alkool do thotë se do të mbytet e kështu me radhë njeriu mund të ta, ta pi atë për shkak do thotë të, të rreziku do thotë ikes nga nga nga vdekja edhe ky detyrim do thotë për shkak do thotë te kti detyrimi Allahu xhalla wala nuk e merr në përgjësi edhe nuk ja shënon do thotë për mëkat kti besimtari i cili e ka tejkaluar do thotë kët kët kët e, e, dispozit të Allahu xhalla wala thotë Allah do mëm për kët hadith kemi Ajetat e ndryshme që e argumentojnë edhe edhe e, e, e forcojnë do thotë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alejhi vesalam për ato ajeteve është kur thotë Allahu xhallahu ala ajetin Rabbana la tu'akhidna in nesina si au akhtana. Faqat po Allahu xhallahu ala do të po na mëson neve njerëzve se si di bëjm lutje Allahut me madhrum ku po that themi o Zoti ynë na fal neve kur ne harrojm diçka edhe nëse veprojmë atën nga gabimin, thot, nëse gabojmë në qëka dhe thëtë. Kjo është do mos përsa i përket kësaj pyetje. Allahu e di mëse minë. Kjo realisht ishte dhe tëra sa përket këti emisioni. Unë e mërë të tëri shikuesve, ju falim dëroj për kontributin e tuaj edhe në këti emisioni. Edhe unë ju falim dëroj, lusë Allahën e plëtfuqishum që të kanë pas dobi edhe shikuesit. Përsoj tjeta shtu, vërtet, të dashur të rishikuës. Kjo i shtetër asaj për këtë këtë, këtë e misioni. Në bashkë do të kohëmi javën që do të vjenë, dheri atëherë, jule në përkujdesit allaut, esteremu alikum.